Nyolcadik fejezet A gyászruhás angyal Ha éjszakról érkezik a vándor a magyar alföld felől, már messziről látja a tarcali dombok kékes szürke vonulatát, de mielőtt elérhetni a Duna szeszélyesen kanyargó zöld sávját, előbb még útját állja az áthatolhatatlannak tűnő ősvadon. Ez az erdő már akkor is terpeszkedett, midőn Róma légiói tapották a folyómenti harci ösvényeket, s akkor is, amikor Bizánc fénykorában a Bazileusz drómon is sodródtak lefelé az árral, a barbár partvidéket fürkésző lánzásokkal megrakodva. Az országút megkerülte ugyan a badont, és jókora kanyart leírva ereszkedett le megint a Dunához, a Várral-Szemközti falunál, amit Pestnek hívtak csak úgy, mint a távoli főváros Várral-Szemközti települését. Ám ha a vándornak sietős volt az útja, s nem akarózott ekkorát kerülni, megkísérelhette, hogy átvágjon ezen a sűrű rengetegen, hisz ösvény is vezetett rajta. De ezt az ösvényt sok helyütt már belepte a repkény és a moha. A terebélyes ősfák árnyékában itt-ott emberi csontok fehér lettek, tovább bizonytalanítva az utazót. Miféle csontok lehetnek ezek? mely néphez törzhöz tartoztak a szerencsétlenek, kiket rablók, erdei zsiványok leptek meg itt. Ki tudná azt megmondani? A Bökönyi Erdő századok óta őrizte titkait Zegzugos sűrejében, s különösképp azon barlangok mélyén, melyek nyílásai odvas tölgyek gyökerei közt eredtek, és szűk járatokon át vezettek a mélybe, a legenda szerint némeik egész át a Duna túlpartjáig az új lakivár alá is elvíve a bemerészkedőt. Azon a szép őszi napon vágtató lovak patáinak dübörgése, a friss avar, az takaró recsegés ropogása verte fel a vadon csendjét. Valahol a folyó felé eső völgyben kopók nyűszítettek, a fák közt pedig apró lábok surrantak a biztosnak vélt menedék felé. Rémülten futottak a vadak. Szarvas, vadkan, farkasi ramlott a széles karéban közeledő vadászcsapat elől. Az üldözők ezúttal oly mélyre merészkedtek, mint még soha. Vágtában nyestek maguknak járatokat az ágbogas, pókhálós rengetegben. Amerre az állatokat űzték, volt arra egy tisztás. Épp egy szürke farkas csapat ki a vadomból, felverve a csillámló porszemeket, miket a magasból beszűrődő, kószanapsugarak csillámoltattak meg a fél homályban. A farkasok megtorpantak, Idegesen szűkölve szaglászni kezdtek. A tisztáson kristálytiszta vízű patak csörgedezett keresztül, középütt megmélyülve, kisebb tavacskává duzzadva. Annak vizében egy férfi fürdött, lova a parton legelészett. A férfi anyaszült mesztelem volt, és épp hegedő szélét tisztogatta egy vászondarabbal, mikor az ordasok lihegve, zihálva lefékeztek a parton. A férfi rájuk bámult, aztán elmosolyodott. Hát, titeket mi űz. Amazok fogukat vicsorítva hátráltak egy lépést, s a parton kipányvázott lórúk kapálva felnyerített. A vadonból idegen zavaró szagot hozott a szél, egy sebesen közeledő szörnyetek szagát. A farkasok haboztak. Vágjanak vissza az erdőbe, próbáljanak szembefordulni az üldöző szörnyeteggel, vagy ugorjanak a patakba, támadják meg a magányos embert. A következő pillanatban a fák közül előrobbant a szörnyeteg. A farkasok nem haboztak, azonnal rávetették magukat. Jankó szeme elkerekedett. Egy káprázatos szépségű, fiatal nő alatt fel a rémült hátas. A nő nagyúri vadászöltözetet viselt, színes tollakkal díszített széles kalpagot, sárga csizmát, ezüst gombokkal és sújtásokkal ékesített aranyszín mentét. Szemel zölden felszikrázott a lombok közt áttűző fénykévében. A farkasok a lótorkának ugrottak, mire a megrémült pár a patája megcsúszott egy kövön, s az állat lovasával együtt oldalra dőlt. Az amazon sikoltva elmerült a patak habjaiban. Jankó izmai megfeszültek, s már is megragadta a két legközelebbi toportján bundáját a nyakcsigója fölött. A csargó állkapcsok csattogtak egy pillanatra az arca előtt, de aztán, ahogy egyetlen mozdulattal egymásnak loccsantotta a két farkas koponyáját, mindkettő elérnyett. Elhajította a két dögöt, és egy jókora rúgással oldalba taszított egy harmadikat. A szemes arkából észrevette, hogy ez alatt másik kettő oldalazva megkerülte, s már is a saját lova felé kúshattak. Az anyátok hétszentségit! – odaugrott és kirántotta a hüvejéből nagyatja csorbakún szabjáját. – Ez a tiétek! Két suhintás és a toportjának kettészelve dőltek bele a patakba. A víz sűrű, vörösen gomolygott az elernyedő tetemek közt. Jankó megpördült, az imént a patakba zuhant nő prüszkölve, fuldokolva csapkodott. Jankó, ahogy a farkasokat az elébb, most az amazont is nyaka felett a gallériánál fogva meg. Vagy a ruhasok, vagy a fürdő nem időszerű szépségem. A topáz zöld szemű nő rámerett, aztán ájultan elérnyett. Hogy nem erüljön el megint a vérmocskos vízben, Jankó felnyalábolta és karjaiba kapva elindult vele a part felé. A vadászcsapat lemaradt része ekkor tört elő a vadomból. A következő látvány tárult a szemük elé. A patak partján és a vízben élettelen farkas tetemek hevertek, és a mészárlás közepén egy megtermett, csupa izom-csupa erő férfi szorongatta magához az ájult amazont. Jankó megtorpant. Ha leteszi a nőt és gyorsan felkap valamit a parton elszórt ruhadarabjai közül, talán enyhít a szemérmetlenségén. No de hová ezt az ájult némbert? Mit volt mit tenni? Öles léptekkel kigázolt a partra és gyengéden letette a földre terhét. Mi az Isten folyik itt? A díszes vadászkompánia tagjai egymást taszigálva tülekedve próbáltak kijutni a tisztásra, hogy láthassák, mi történik, de az előállók nem moccantak, valósággal földbe gyökereztek lovastul. Az élen érkező nagyúr kirántotta a kardját és a mezítelen Jankóhoz léptetett. – Azt kérdeztem, mit művezte itt a mennyasszonyommal paraszt? Jankó hátrált egy lépést, mert a fenyegetőző férfi mögött vagy fél tucatnyi pribék pengéje siklott ki a hüvejéből. Jankó oldalra pillantott, a kun legalább három öllel arrébb csillogott, a patakpartjának partjának földjébe szúrva. Túl messze. – Az úristenedet, paraszt! – hörökte a nagyúr. – Hisz én ismerlek téged. Jankó csak most fordult felé. – Igen. Keze ökölbe szorult, arca elvörösödött. A vadászokat az ifjú újlaki báró vezette. Tarfej tetején verejték cseppek csillogtak, alig látszó fehér szemöldöke és sarjadó bajsza szinte lámpásként világlott a vadon félhomályában. Fülében ott csillogott az aranyfülkarika. Alacsony termetét most óriássá növelte hatalmas faragott nyerge és a hermelines palást, amit vállára vetett. – Hát te, új laki! – Jankó képtelen volt bármi ideillőt kipréselni magából. A tisztáson ekkor már legalább nyereg magasból bámulva a szokatlan jelenetet. Janko azt is észrevette, hogy egyre több köztük az asszony s leány. Mind vadászöltözékben páváskodva nyújtogatták nyakukat, csak hogy jobban lássák a bokáig vízben álló anyaszült mezítelen férfi embert. Hogy jobban lássák azt. Hirtelen suttogás morajlott végig közöttük, majd jöttek a hüledező sóhajok. Nézd, nézd, uramisten! Ifjabb új Miklós kelletlenül követte az asszonyok pillantását, és amit látott, az tehetetlen düvel töltötte el. – Takard el magad te, szemérmetlen – kiáltotta – megieszted az úrasszonyokat. Jankó elvigyorodott. – Láttak már ilyet az úrasszonyok újlaki? Éet még biztosan nem. Jankó meglepetten fordult az imént, még ájult Amazon felé. A nő felkönyökölt a patakpartján, megbabonázva bámulta Jankó férfiasságát, képtelen volt levenni róla a szemét, noha tudta nem illő, amit művel. De lesz-e alkalom az életében még egyszer ilyen csodát látnia? Téged alaposan ellátott a teremtő barátom, suttogta reketten. Nem panaszkodhatom, vont vállat Jankó. Majd mielőtt az asszonyszemek tovább növelték volna azt, amit a teremtő amúgy is bőségesre szabott, maga elé kapta vászoningét. Újlaki dulva-fulva előrébb léptetett egyet lovával, kardját továbbra is Jankó torkának szegezve. Azt kérdeztem, mit művelzte itt a menya. Hagyd békén, megmentette az életem. Az Amazon végre elég erőt érzett magában ahhoz, hogy a csupasz férfi arcát is megnézze magának. Jankó szinte fölébe tornyosult, mint valami görög férfi istenség. Izmaim vízcseppek csillogtak, s legfényesebben szénfekete fekete szeme a fél homályban. A farkasok majd elemésztettek, de ő végzett velük. A vadászok izgatottan sutyorogtak a háttérben. Micsoda szerencse, hogy épp szállt egy mesztelen paraszt egyezte meg kelletlenül új laki, és némi gondolkodás után visszacsúsztatta kardját hüvejébe. Segítsetek már borbálának az istenit! A bámészkodó hajtók mögül lovagló ruhás udvarhölgyek surrantak ki a tisztásra, és szemüket lesütve odaléptek az Amazonhoz, hogy felsegítsék. Az előbb elfelejtett bemutatkozni mosolygott a topász zöld szemüleány, és a kezét nyújtotta Jankó felé. Unyadi Vajk fia, János vagyok, kisasszony. Jankó igyekezett nem megszorítani a finom, hófehér kezet, mely szinte elveszett vaskos ujjai között. Arca lángolt a szégyenpírtól egyrészt mert a vászoning egyre kevésbé takarta azt, amit pedig nem szívesen mutogatott volna ennyi fehér nép előtt, másodrészt mert nem tudta, mit tegyen a kézzel, férfi mód megrázza vagy csókot lehelyen rá, ahogy egy igazi lovagnak illene, harmadrészt pedig azért, mert újlaki laki oly lenéző, undorodó pillantással méregette a nyerekből, hogy vére vérefortyant az indulattól. S nem paraszt! Nemes ember vagyok, kisasszony, akár ez az új laki itt. Szóval nemes ember, mosolygott az amazon, és tekintetét mélyen Jankó éba furta, mintha a lelkiig akarna hatolni. Nemes, mint én, csodálkozott új laki. No csak nincs köztünk oly nagy hasonlóság, hunyadi. Jankó jobbnak látta maga elé kapni nadrágját és bőrvértjét is, hát ha azok nagyobb biztonsággal fedik altestét. De ahogy kinyúlt értük, a vászoning a patakba hullott. Tényleg nincs köztetek sok hasonlóság, suttogta Borbála. Jankónak végre sikerült néhány ruhadarabot magára öltenie, fél lábon táncolva, tántorogva a vízparton. Ebben a pillanatban szeretett volna valahol egészen másut lenni. Messze, messze innen. Bocsássa meg a vőlegényem faragatlanságát, folytatta Borbála festelenül. Szemmel láthatóan roppant mód élvezte a kínos jelenet minden pillanatát. A féltékenység néha az eszét veszi. Újlaki felhorkant, de jobbnak látta ezúttal nem riposztozni. Csáki borbála vagyok. A két udvarhölgy által támogatott leány újra kinyújtotta a kezét. Csáki borbála? csuklott nagyot Jankó. Csak nem te vagy az István úr leánya. Hát persze. Még a Lazarevics udvarban eltöltött esztendők előtt, midőn Csáki György ispán uram udvarában apródoskodott a Szilágyi fiúkkal, időnként látták az udvarban a zsenge, korán árvaságra jutott leányt. Mennyi lehetett akkor borválat? 12-13? Villogó tekintetű, kíváncsi leány volt, sokszor bámulta a gyakorlatozó fiúkat a mezőn. Nem is érdekelte más, asszonyos dolog, csak a kartforgatók meg a lovakat futtató legények. – Hogy megnőtt kisasszony? – mondta zavartan Jankó. – Most borbálán volt a csodálkozás sora. – Találkoztunk már? – Elég legyen ebből! – sziszegte új laki. Mit keresel az erdőnben, Olá? Badakra orozol? Lopni jöttél? Jankó sötét pillantást vetett a kölyök nagyúrra. Új vagy tíz évvel volt fiatalabb nála. – Lopni-e? – Lenyúlt és kezébe kapta a kún szabját, megsúhintotta, hogy a penge követhetetlen gyorsasággal villogott, sziszegett a levegőben. Aztán füttyentett egyet, mire lova átgázolt a patakon és engedelmesen megállt mellette. A szépen szerszámozott állat nyergéhez akasztva ott csillogott a hunyadiak címere, s a pajzs mögött börtokba csúsztatva egy akkora pallos, amit három közönséges ember is nehezzen emelt volna fel. Újlaki levegőt venni is elfelejtett, hirtelen eszébe villant az a vaderő, amivel Hunyadi Jankó majd kiszorította belőle a lelket galambóc alatt. Most azonban nem engedhette meg magának, hogy emberei lássák. Szóval ki vele? köpte a szavakat a magasból. – Mit keresel az erdőnben? Jankó újjaival hátra simította vizes haját. – Téget kereslek, újlaki. Hozzád jöttem. – gondolkodott egy pillanatig, aztán hozzátette – nem magamtól jöttem. Küldtek. Hozzám, kerekedett el a tarkölyök szeme. É, hozzám. A legjobb helyre küldtek akkor, Borbála elragadtatva emelte fel kezét. Jöjj, hunyadi lovag, kísérj minket új lakra. Bizonyosan megéheztél már. Jankó mélyen meghajolt. Szívemből köszönöm. Azzal a tar nagyúr felé fordult. Nyúzasd meg a farkasokat, Miklós. A bundájuk az úrnőt illetik. Azok az én farkasaim, hé! Újlaki hüledezve bámulta, ahogy Jankó nyerekbe pattan. Most már Hunyadi tornyosult egy fejjel ő föléje. Különös öröm volt megölni őket. Azzal az ifjabb Újlaki báró legnagyobb megrökönyödésére Hunyadi Jankó kezét nyújtott a borbálának, amit a lány habozás nélkül elfogadott. Jankó felrántott a maga mögé, és borbála szorosan Jankó hátára tapadva, testét átölelve kapaszkodott meg. A szép hölgy lova megsérült. Gondod legyen rá, � azzal sarkantyús lovát. A révnél találkozunk. Egy szempillantás alatt elnyelte őket az erdő. Beletelt néhány pillanatba, mire új felfogta, micsoda megaláztatás érte. Elvörösödve, hermelin a dohos melege alatt, görnyedve pislogott mennyasszonya után. Mit bámultok? üvöltötte, ahogy megfordulva szembesült a a gúnyos pillantásaival. Takarodjatok a dolgotokra! Az udvarhölgyek vihogva visszafutottak lovaikhoz. Volt egy, ki az előbb nem sietett borbála segítségére, s végig a lombok takarásából szemlélte a parázsi jelenetet. Most sápattam figyelte a patak lassan megtisztuló vizét. – Hát téged mi lelt, kérdezték nevetve a hölgyek. – Láttad azt? – ám a lány nem válaszolt. Még akkor is ott állott lovával, skavargó gondolataiba süppedve bámulta a lassan megnyugvó víztükröt, amikor a dúló-fúló újlaki és kísérete már rég elporzott a Duna irányába. Új a fenséges magasból tekintett a kanyargó Dunára. A folyam homokfövenyű, vadomborította a szigeteire. Abban az időben, mikor történetünk játszódik, a vár alatt nyújtózó város egyike volt Magyarország legnépesebb, leggazdagabb városainak, mely a boldog emlékezetű Árpádok uralmának kezdete óta Sőt, jószerivel Árpád magyarjainak megtelepedése óta gyarapodott és növekedett. Kereskedők, állattartók, parasztok, lovagok, papok és szajhák lakták a várost, mely a balkán kapujában őrként állott a királyságba vezető utak mentén. Ahogy a város uralta az utakat, úgy uralta a várost az újlaki a gzordvárkastéja a domb tetején. A délvidéki Buda így is nevezték új lakot, mert épp oly fenséges pompával tornyosult a vár a domb koronáján, akárcsak a királyok fészke jóval északabbra a Dunapartján. Királyi fészek. Új lakvára esztendők óta egy lázas eszme ígéretében élt. Arról álmodtak-e fészekben, hogy egy napon, talán nem is oly soká, királyt nevelnek majd. Akarod, hogy megöljem? kérdezte a bástyán álló férfi. Újlaki Miklós elgondolkodva bámult lefelé a várudvarba, ahol Jankó épp a hunyadi lovasokat rendezte el. A hatlánzás egy órája érkezett, kísérte a társzekeret, amit asszony rakatott meg élelemmel, hordó borokkal, ajándékként az újlaki nagyuraknak. Jankó szűkszavon eligazította, majd enni is pihenni küldte őket a cselédek közé. Nem hallhat meg, mélázott a magasban a kölyök, a király figyelemmel kíséri a sorsát, talán tényleg az abi gyereke. Bár ahogy elnézem, ez kizárt. Új mellett egy alázatos testtartású, vékony alkatú, kesehajú férfi szürke öltözékben szürke arccal. Övében szokatlanul hosszú itáliai törtűzött, s ahogy urára vicsorgott, elővillantak szúvas sárga fogai. De azért baleset mindenkit érhet, uram, még a király fiát is. Itt nem Gerhard. – Itt nem. – Ahogy óhajtja, uram. – Elég, ha szemmel tartod. Nem akarom, hogy borbála körül legyeskedjen. Nem akarom, hogy rajtam köszörüljék a nyelvüket a parasztok. – Értem, uram. – Dehogy érted, Gerhard? A szürke, patkányszerű férfi úgy vigyorgott, mintha megdicsérték volna. – Láttam, verekedni galambócnál folytatta új laki, mintha magában beszélnes, közben lesem vette a szemét az udvaron végig siető jankóról. A cselédlányok mind megfordultak utána, és pironkodva összesúgtak, amint eltűnt az egyik ajtóban. Istentelen ereje van neki. Gerhárd újra elvigyorodott, és ezúttal túl közel hajolt, hogy új lakit megcsapta a szájából áradó, áporodott bűz. Ha mégis meggondolod magad, csak szólj, uram. A tarkölyök elfordította a fejét. Apám meghívta a lakomára. Állj az ajtóban, Gerhard. Figyelt kivel beszél, kivel nem! Figyelt, hogy néz rám, hogy néz borbálára! Minden lélegzetét lesd! Megértetted? A szürke ember a földig hajolt. Figyelni fogom, uram! Gerhárd felsomfordált a toronyszobába, ahol a vár ura, az öreg új kipihent. Már nem kellett költögetnie az ispánt, újlaki ki talpon volt és mentéjét rendezgette, amikor a szürke árny illedelmesen kopogott. Mit akarsz? Fölmet rá az öreg, amikor megpillantotta az ajtórésben a német behízelgő vigyorát. Megérkezett, kezdte a szürke ember, és töviről hegyire beszámolt hunyadi felbukkanásáról, a patakpartján történtekről, majd az ifjú újlakival folytatott beszélgetéséről. Az öreg figyelmesen hallgatta, néha felnevetett, néha szitkozódott, bosszankodott, majd amikor a szolga elhallgatott, hosszan gondolkodva bámult a torsz tükörképét a velencei tükörben. Ide figyelj Gerhard. Tudotta miért van itt az ifjú Hunyadi? Úgy hallottam a király parancsára, uram. Úgy van. És tudod, miért jó ez nekünk? Gerhard megnyalta ajkait. Miért jó? Sejtelmem sincs, uram. Új kiszembe fordult a szolgával. Hát ide hallgass. Ebben a hunyadiban minden megvan, ami a fiamból hiányzik. Miklós jó fiú. Kemény fejű, akaratos és elszánt. Annak is kell lennie. De hiányzik belőle valami. Hogy mi arra csak akkor jöttem rá, amikor ezt az oláparasztot láttam galambócnál verekedni. Elég, ha az ember a szemébe néz. Ez a vadállat nem tréfál. Nem szeretnék az ellenségei közé tartozni. Szabadjon megjegyeznem, uram, kezdte bátortalanul Gerhard, amikor az öreg végre egy kis szünetet tartott. Már csak ezért is jobb lenne eltenni lábalól. Ismerem én a fajtáját, vadkun ez, nem származik semmi jó, ha befogadjuk a -e fészekbe. Ellenkezőleg, csak jó származhat belőle. És tudod miért? Mert a hívünk két őt. Azt akarom, hogy a fiam legfőbb támasza legyen. Őt keményebb fából faragták, mint az én Miklósomat. És ha megnyerjük magunknak, nincs az az Isten, ami ellenünk állhat. Én is ismerem a fajtáját, Gerhard. Ez a fickó olyan fajta, amely képes maga mögé állítani az ostoba parasztokat. Az a fajta, aki lángra lobbant félországokat egyetlen szavával. Aranyat ér az ilyen. Meg is ölhetnénk, de micsoda pazarlás lenne az. Gerhard kelletlenül nyalogatta sárga kapafogait. Veszedelmes ilyen vadat zabolázni? Az, bólogatott az öreg újlaki. De megéri! Ne feled, Gerhard, hogy az egész életemet erre tettem fel. Tudod, jól honnan jöttünk. Tudod, mi mentünk keresztül, hogy elérjük, amit el akartunk érni. De nézd csak most körül. Vagyonom van. Beláthatatlan birtokaim, jobbágyaim, tízezrei, katonák ezreilesik a parancsomat. A király bizalmasa vagyok. Megszereztem a fiamnak a nagy csáki széke is pár rokonát asszonyul. Miklós ma holnap átveszi helyemet az udvarban, és egy olyan vadállattal az oldalán, mint Hunyadi, senki sem szállhat szembe velünk többé. Mit kívánsz tőlem, nagy uram? kérdezte Gerhárt bizonytalanul. Azt akarom, hogy add a fiam kezébe Hunyadi láncait, suttogta az öreg. Törd meg ezt a vadkunt! Gerhard nem mert felpillantani urára. Na és ha nem tudom? Új laki visszafordult a tükör felé, és néhány finom mozdulattal elsimította a rakoncátlan bajszát. Hát akkor öld meg. A szürke ember arca megrándult. Ahogy földig hajolt a kisiető új laki előtt, mereven bámulta a padló kövének repedéseit, mintha a sors azokba a vonalakba rejtette volna a jövendőt. Sok mindent megélt már eddig élete során az új szolgálatában. Egy dologban azonban biztos volt, amikor letellik a hunyadi taníttatására kijelölt idő, vagy ő lesz halott, vagy hunyadi. Amikor Jankó a gótbolti évek alatt szorongva belépett a nagyterembe, már javában folyt a mulatság. Még sohasem látott ennyi fákját és gyertyát összezsúfolva egyetlen helyiségben. Odahaza kévén, majd szebemben anya csínyán bánt a világítással, egy szobában egy gyertyát engedett égetni, de azt is csak takarékkal. Amikor hunyadra költöztek a romos óvárba, Vajk szembeszegült asszony a szűk markúságával, és elrendelte, hogy az ebédlő két fákját állítsanak minden vacsorakor. Emiatt Erzsé asszony napokig szóba sem urával. Vajknak csak kitartó engeszteléssel, kedveskedéssel sikerült csillapítani haragját. A két fákja azonban onnantól fogva maradt, Sjankó úgy érezte minden otthon töltött vacsorán, mintha fényárban úszna a terem. De mi volt az a fényár ehhez képest? Az új lakiak csarnokában a fákjákat szinte ölenként aggatták a kőfalra, de azokon kívül a nagy közepén végig, s körben a kis asztalkákon gyertyák százai árasztották egybefüggő aranyragyogásukat. Jankót szinte elvakította ez a pompa, ez a fényűzés. Az asztalon arany és ezüstkések villák szikráztak, a serlegek kupák aranyívein táncot lejtett a fény, amint a jémánygyűrűs rózsaszínpárnás újak a magasba emelték őket. Jankó megállt a gót ív árnyékában és csak bámult befelé. Az asztalt díszes öltözetű urak és vidám kipirult arcú leányok asszonyok ülték körül, Nyitva hagyták az ablakokat, mégis párálló meleg főzte a mulatókat, akik többsége nehézmentében, brokátos sejemben páváskodott. A férfiak nagy hangon öblösen kiabáltak, egymás szavába vágva, röhögve, böfögve, az asszonyok inkább illedelmesen összehajoltak, és halkan váltottak szót a harsány nevetések árnyékában. Jankó legszívesebben hátat fordított volna, hogy kiiszkoljon a várudvarra. Jobb lenne kiszellőztetnie a fejét a falakon, aztán meginni egy kis bort, leheveredni az istálóban a lovak szalmájára. Tán akad egy szolgáló lány, aki segít neki elrendezni a holmiát, és esetleg kíváncsi a futótüszként terjedő szóbeszéd valóságára is, már ami a csodálatos méreteket illeti. Egy hosszú pillanatig komoly kísértést érzett, hogy ezt tegye, de aztán megemberelte magát. Aki nem fél a csatában, ne féljen a cifragúnyások gúnyások pillantásától se. A terem sarkában idegen öltözetű muzsikások nyekergettek a kandalló mellett. Jankó még sosem hallott ilyen savanyú zenét, egy lányos arcú, harisnyás férfi fuvolázott nyúlós melódiát. Jankó ideges lett a zenétől, de tűrtőztette magát, szemügyre vette az árnyékból a társaságot, hol talál magának helyet. Az asztal főnél az öreg újla kiült feleségével, Alichna asszonynal, ki a neves Stiborci-Tibor Vajda húga volt. Az öregről apja, csupa jót mondott, anyja pedig elismeréssel szólt a nagyasszonyról. Tiszteld őket, jó emberek, bishangoztak fejében az intelmek. Nem messze tőlük az ifjabb újlaki tár csillogott a gyertyák fényében. A kölyök mindent megtett, hogy a társaság középpontjába kerüljön. Fenn mesélte, hogyan futott zsigmond a közeledő török elől galambóc falainál. Jankónak nem tetszett ez a hangs, hogy az egész társaság a felkent király bal mulat, de egyelőre nem törődött vele. Már csak azért sem, mert újlaki mellett megpillantotta a csáki borbálát. A lány most fenséges, titokzatos kifejezéssel az arcán bárta, hogy vőlegénye új befejezze a történetet. Gyönyörű volt. Jankó szeme felcsillant. Amikor délután kivágtattak az erdőből, legszívesebben ott nyomban, a Duna partján az avarba teperte volna. Amíg áthaladtak a vadonon, Borbála szorosan a hátához simult, és Jankó a sejmen keresztül is érezte telt kebleinek ringását. Tudta, hogy ezer szónál is többet mond a női érintés, az, ahogy Borbála ölelte. Csak hogy a révészek már ott várakoztak a parton. Újlaki címerekkel ékes révhajójuk rózsákkal, liliomokkal telehintveringott, várta a vadászatból megtérőket. Jankó lesegítette a nyerekből Borbálát, de a lány ebben a pillanatban visszaved lett rideg, távolságtartó nemes kisasszonyá. Köszönöm, lovag! Mondta és elfordította a fejét. Nem vagyok lovag, jegyezte meg Jankó. Borbál a vállat vont. Ha okosan szolgálsz minket, még lehetsz. Jankó kíváncsian figyelte, milyen kínos igyekezettel palástolja a lány izgatottságát. A ruhája még vizes volt, s látszani engedték, amit illetlen szemeknek nem illik látni. Ki tudja, tár nem is akarok lovag lenni, jegyezte meg Jankó. Férfi vagyok annélkül is. Borbála halványan elmosolyodott. Ez igaz, Hunyadi, irigylem a kedvesedet. Janko arca elsötétült. Őt ne irigyeld, morogta maga elé. Újlaki és a vadászkompánia csak ekkor csörtetett ki a vadomból. A tarkölyök féltékeny fúriaként vágtatott hozzájuk, s maga sem hitt a szemének, amikor látta, Borbála ügyet sem vett már iménti megmentőjére. Bosszús pillantást vetett Jankóra, majd megnyugodva a karját nyújtotta a lánynak. Borbála elfogadta, de rásem sem nézett vőlegényére. No, essünk túl rajta, noszogatta magát Jankó, azzal kilépett a gótajtó ajtóív árnyékából. Ahogy a fény rávetült, már is érezte mekkora szakadéktáton közte és az asztal körül mulatók közt. Szerény, kopott gúnyát viselt, ellenben a nagyurak és nagyasszonyok gyöngyökkel, brokáttal sújtott nehéz sejmeivel. Nem, mintha nem telt volna cifrábruhára, ám Jankó soha nem törődött ezzel. Megszokta az Arevics udvarában, hogy a despotát kivéve nem páváskodik senki. A fejedelmi családtagjai megelégednek egyszerű, tisztességes öltözettel. A kardot fiam, visszhangzott fejében atyaintése. A gúnyád lehet kopott, ha tiszta. Ne szégyeld, hanem a kardod. Az mindig legyen fényes. Mondott egyebet is, hogy mi legyen még mindig fényes, de ez utóbbi intelmét Vajk soha nem ismételte, ha Erzsa asszony is halló távolságon belül volt. Jankó kihúzta hát magát, és határozott léptekkel megindult a mulatók csoportja felé. Kinézett magának egy helyet az asztal végében, ahol a fiatalabb apródok és fegyverhordozók falatoztak, bízott benne, hogy sikerül lehuppanni a különösebb felhajtás nélkül, és bekapcsolódnia a lakomába. Nem sikerült. Még el sem érte a helyét, amikor az öreg újlaki talpra szökkent, és bőszem felkiáltott. – Ó, hunyadi, hát megjöttél, az apát szentségit! – Jankó megdermett. Minden szempár felé fordult, néma csend támadta teremben. Aztán a hallgatást lassan feloldotta az úrasszonyok visszafojtott suttogása. Mindenki hallott már a a délutáni kalandjáról, Borbála megmentéséről és természetesen arról is mi mindent emlegettek Borbála kísérő hölgyei a mezítelen férfiről. Jankó fülig elvörösödött. Az asszonyok elragadtatott, a férfiak gyanakvó, lekicsinylő tekinteteinek keresztűzében megállt a szék mögött. Nem tudta, mit illene mondania, hogyan kellene köszöntenie a házigazdát és vendégeit. Felpillantott és egyenesen belebámult az ifjabb újlaki lángoló szemébe. A nap hőse az asztal végében kucorogjon! Itt a helyet, Hunyadi János! Borbála mosolyogva emelkedett fel, és kezét Jankó felé nyújtva mutatott a mellette lévő székre. Azon ült már egy fiú bodorított hajú férfi, de Borbála mozdulata kétséget sem hagyott afelől, hogy mi a teendője. Legalább oly képpel kelt fel, és somfordált ki a teremből, mint amilyen vörös Jankó arca volt. A tarkölyök felmordult. Menny jobbján ült, s Borbála most a tőle balra eső széket kínálta fel a vendégnek. Jankó látta, nem sokat lamentálni, gyorsan leült, biccentett, mint egy köszönésképpen, aztán intett a szolgának, hogy töltse tele a kupát. No hát, az ifjabb újlaki szillelt örömmel. Ha akad még egy teremben valaki, aki nem tudná, kiérkezett szerény hajlékunkba, hát tudja meg, hogy ő a király lovagjának fia, János. Alacsony nemzetségből emelkedett ki, s mostan minden vágya, hogy miközénk a lovagirend tagjai közé kapaszkodhassék. Láttuk őt vitézkedni Galambócnál, s mondhatom nektek, úgy vágta a törököt, ahogy parasztabúzát. Egy pillanatra elhallgatott, hogy lemérje szavai fogadtatását. A háttérben álló Gerhard vihogva és a többi úr gúnyos tekintete is arról tanúskodott, hogy újlaki szavai tetszést arattak. Akadtak néhányan az asztalnál, akik ott voltak Galambócnál, ők most kárörvendőn összesúgtak, emlegetve, hogy bizony nem épp a vitészségéről nevesedett el Hunyadi Jankó azokban a vérzivataros napokban. – Vivát, Johannes Hunyadi! – harsogta az ifja bújlaki, és a magasba emelte kupáját. A nagyurak és hölgyek nevetve kiáltották. – Vivát! – és sorra felhajtották boraikat. Jankó is kiitta a magáét egyetlen húzásra, aztán fenyegető lassúsággal felemelkedett, s hirtelen úgy csapta az asztalra a kupát, hogy a tányérok nagyot ugrottak. Döbben csend lett egyből. Én, uram, köszönöm a tóztot, törte meg a némaságot Jankó, és az ifjú új lakira szegezte tekintetét. De most egy egynémely dolgokban kiigazítanálak. Minden szempár rászegeződött. Mintha csak azt várnák, mikor szabadul el a vadállat ebben a teremben. Oláföldről jöttünk, és erre büszke vagyok, folytatta komoran Jankó. Hogy alacsony sorból -e, uram? Már mondhatnám. Az én ősöm száz tumán ura volt, és az ő fia vajda, s a fejedelem. És a tiéd? Az én családom címere fejedelmi címer régi hazánkban, uram. És a tiéd? Én a magam erejéből lettem az, aki vagyok. Hát te, uram! Az ifja bújlaki sápadtan bámult vissza rá, szája széle remegett az indulattól. Én jó uram, lovag lenni soha nem akartam. Most sem akarok. Királyunk parancsa, hogy itt legyek, és én megszegnie parancsot nem fogom. A tarkölyök színpadias mozdulattal széttárt a karját, s meghajolt Hunyadi felé. Ó, egy érzékeny lélek! Úgy látom, megbántottalak! Bocsáss meg, kérlek, fejedelmi vér! Én magam por vagyok, épp csak félországúra, ura! Bocsáss meg, bocsáss meg! Elképzelni sem tudod, mi nagy öröm és megtiszteltetés, hogy házunk falai között tudhatunk téged, ó, fortuna kegyeltje! Borbála, aki eddig ijedten figyelte a férfiakat, most erélyes hangon közbevágott, tán abban a reményben, hogy más mederbe terelheti és megtisztíthatja a rossz ízű beszéd folyamát. Fortuna kegyeltje! mi köze ennek a szerencsének Miklós? Hogy mi, kedvesem! Új laki negédesen a lány felé fordult, majd hirtelen megint hunyadi felé. Gyilkosból gyorsan a király kedvencévé lenni. Mi ez, ha nem szerencse? Jankó hüvejéből szempillantás alatt kiröppent a szabja, s nem volt immár földi hatalom, ami visszatarthatta volna. Az asztalnál elszabadult a pokol. A nagyura krémülten ugráltak talpra, a bátrabja rávetette magát Jankóra, nehogy az hamarabb ugorjék az ifjú új lakira, sem ők megfékezhetik. Kettőt-hármat mégis úgy hajított az asztalra Jankó, mintha ronybabák lettek volna mielőtt a többieknek Gerhard vezetésével sikerült úgy, ahogy lefogni. Az asszonyok és leányok sikongatva húzódtak el az asztaltól. Székek borultak fel, sültekkel megrakott tálak, boros zuhantak csörömpölve a kőpadlóra. Jankó előbb még tombolt, kígyóként tekergőzött a sújtásos mentés urak kezében, de immár moccanni sem tudott. Szabjája a földön csillogott. Ez itt a békeháza, dörögte visszafolytott hangon az öreg új laki, amikor komótosan melléjük lépett felvette a szabját és hunyadi felé nyújtotta. Eresztétek el! Ebben a házban senki ne kapkodjon a kardja után! Az öreg most már felemelte a hangját. Ez nem parasztok kocsmája! Ebben a házban senki sem hőzög! Az urak bizonytalanul engedelmeskedtek. Jankó, amint levették róla a kezüket, megrázta magát és dühösen kikapta az öreg kezéből a fegyvert. – De bizony a házban nem sértegetünk vendéget sem! – harsogta az öreg újlaki, most a fia felé fordulva. – Úgy viselkedtek, mint az eszetlen kölkök, a kutya hétszentségit! Jankó lesütötte a szemét. – Üljön mindenki vissza az asztalhoz! Új laki feje, akár a fő tráké. Hangja remegett az indulattól. Jankó szégyenkezve huppant vissza Borbála mellé. Előtte semmi sem maradt az abroszon, csizmás lába ételmaradékba tiport az asztal alatt, ruháját kiömlött boráztatta. – Ami történt, megtörtént, egyikünk sem szent, a kutya hétszentség neki. Az öreg hangja már nem remegett. – De a vendég az az én házamban sérthetetlen, megértettétek? Egy intés mire a zenészek kelletlenül újra muzsikálni kezdtek. A nőies vonású fuvolás sértett arckifejezéssel fogott újra az imént félbeszakadt lírai témába. Az urak és hölgyek egy része sietősen helyet foglalt, hogy folytassa a lakomát. A tányérokban csengeni kezdett a fém, lassan újra a megszokott zörejek töltötték be a termet. Jankó nem mert felnézni. Pontosan az történt, amitől a leginkább tartott. Semmi bevették, megalázták. Egy percig sem kívánt tovább itt maradni. Mereven maga elé bámult, nézte az újra töltött kupájában gyöngyöző bort, és közben arra gondolt, hogy kivárja az alkalmas pillanatot, amikor észrevétlenül elillanhat az asztal mellől. Nem akar több feltűnést. Még az éjjel felnyergel, és hat lovassal visszaindul honyadra. Majd megalszanak valahol az erdőben. Miközben lassan megfontoltan kortyolt egyet a borból, egy puha kezet érzett a térdén. Meglepetten oldalra fordult, borbála sejtelmesen mosolygott rá. Kárpótolnom kell téged a vőlegényem fargatlanságáért, mondta a lány. Különben is, még meg sem köszöntem, hogy ma... Jankó lesöpörte borbál a kezét a térdéről, s már feszült volna, hogy talpra szökkenjen, amikor észrevette, hogy valaki figyeli őt. Körbekém lett, s tekintete megakadta vele szemben ülőm. Egy fiatal lány volt. Mintha festményről lépett volna le, oly valószínűtlenül törékenyen, magányosan ült a többiek közt. Ellentétben a vendégsereg tarka öltözetével ő egyszerű, fekete ruhát viselt. Sápat szomorú arcát aranyszőke haj keretezte, mély szeme egyenesen Jankóra szegeződött. Egy vékony ezüst keresztet viselt a nyakában, ez volt egyetlen ékszere. Ki lehet ez? Jankónak a lélegzete. Nem a lány szépsége ragadta meg, noha kétségtelenül figyelemreméltó volt, angyali finomságú jelenés. Sokkal inkább szomorú titokzatossága hívta fel magára Hunyadi figyelmét, ez a fürkésző, fátyolos tekintet, ez a törékeny, kecses testtartás. A lány ölébe ejtette kezét, nem evett, nem ivott, csak ült, és nézte Jankót. Hunyadi zavartan körbesandított. Senki más nem merte viszonozni már a tekintetét, sőt, kínos igyekezettel próbáltak tudomást sem venni róla a haragosan hátat fordított neki, és még az ifjú új ki is másfelé figyelt, épp asztal szomszédját egy német lovagot szórakoztatta valamely ostoba történetével. Jankó a gyászruhás angyarra mosolygott. A lány hatalmas kék szemes harkában egy reszkető könycsepp jelent meg. Hát ez meg. Jankónak hirtelen nagyon elege lett ebből az estéből. Felállt és fejét leszekve kisietett a teremből. Odakin a várfalon hideg sűvítette a lopva közeledő tél első csalhatatlan jeleként. Jankó összehúzta magán ingét, hisz egész teste verejtékben úszott. Megállt, neki támaszkodott egy bástya foknak, és arcát a szélbe tartotta. Egy pillanatig ellenállhatatlan kísértést érzett az ön sajnálatra, mely minden eddiginél erősebben tört rá, de aztán csak a homlokát feszítette a kőnek, hogy fájjon. Lehunyta a szemét. És most? Most mi lesz? Reggelig mindent végig kell gondolnia. A hat lovast minden esetre hazaküldi hunyadra az apjához, de ő nem sok kedvet érzett, hogy velük tartson. Nem, nincs miért hazamennie. Viszont közel ide a rácz határ. Megkeresi az új despotát. Brankovics Györgye nagyra becsüli őt, talán az ő udvarában. Marra. A lélek fájdalom alattomosan rontott rá, mint az odvas fogba nyilaló kín. Mara, kedvesem, mi lehet most veled, hol lehetsz? Nem, nem mehet Brankovichoz. Ott csak fájdalmas emlékek várnak rá. Minden szó, minden mozdulat, minden pillantás az eladott leány emlékét idézni, minden égbolton elsuhanó madár az ő árnyékát vetni a földre, minden nyíló virág az ő illatát árasztaná pedig ott szívesen látnák. Úgy hírlik, az új despota, miután át kellett adnia a magyaroknak Fehérvárt, új fővárost kezdett építeni kévevárával át ellenben, szendrőn. Ott aztán tártkarokkal fogadnák Magyar Jankót, Lazarevics despota dédelgetett kedvencét. Lenne ott számára teendő. Amíg az új fővárost és a várat építik, a szerb vitézek bizonyal naponta portyáznak a török határvidéken. Messze délen. Jankónak hirtelen vad gondolata támadt. Mélyen a Balkán hegyei közt talán halhatna valamit Marasorsa sorsa felől. Onnan már nincs messze Drinápoly meg a többi szultáni sátorváros. Átszökhetne. Koldusnak öltözhetne, vagy Dervisnek, meg kell tanulni a törökül. Vagy még jobb, ha ráckereskedőnek adja ki magát. Ott messze élen talán Mara közelébe férkőzhetne, és akkor... Hirtelen elkomorult. Micsoda ostobaság? Hogy kerülhetne a lány közelébe? Mara a szultáni hárem rabja. Eleven ember nem láthatja többé, ki nem a hárem őre. Jankó erősen a fogba ütötte a fejét. Ostoba, ostoba, Jankó! Nincs hova menned, nincsen senkid. Indulni készülsz? Jankó a szabja után kapott, és ahogy megpördült, a penge sziszegbe csapott ki. Az utolsó pillanatban fogta vissza a mozdulatot, mielőtt az éles kumfegyver véres hasítékot vágott volna az éjfekete ruhába. Jankó megremegett. Majdnem megöltelek te! suttogta, és gyorsan visszacsúsztatta hüvejébe a pengét. Jobban is vigyázhatnál. A gyászruhás Angyal nem felelt, és ami Jankót leginkább meglepte, az imént összesem rezzent, szemesen rebbent, ahogy a penge felé csapott. Úgy álltott a gyilokjáron, mintha a halál lenne. A szél meglebegtette fekete fátylát és az alól bomló kibomló méz A A sápadtarcon fájdalmas szomorú kifejezésült, de az átható kék szemek, mintha nem is jankóra szegeződtek volna, hanem valahová nagyon messzire a horizonton. Indulni készülsz? kérdezte újra. De is láttad, mi történt, nem? Nincs miért maradnom. Akkor fuss csak. Az könnyű. Tessék. Hunyadi bosszankodva lépett közelebb. Mit mondtál? Azt mondtam, menj csak. A futáshoz nem kell bátorság. Ez nem futás. De az. Mét tudsz te erről? Jankó dühösen a levegőbe csapott. Egyáltalán mi közöd neked ez az egészhez? Azt sem tudod, ki vagyok. Tudom, ki vagy. Jankó legyintett, semmi kedvet nem érzett folytatni ezt a zavarba ejtő beszélgetést, elege volt mindenből. Még az éjjel elmegyek innen, semmi keresni való mit, motyogta, szinte csak magának. Ahogy nekem sincs keresni való mit. A lány továbbra sem vette le róla szomorú szemét, mintha minden gesztusát, minden mozdulatát magába akarná inni. Hunyadi elbizonytalanodott. Neked sem. De akkor mi tart itt? Neked könnyű tért ki a válasz elől a gyásztruhás angyal. Csata térről nem szégyen elfutni. Egy férfi előtt sok csata áll még, de egy nő nem futhat el a sorsa elől, mert csak egy sorsa van. Unyadi nem tudta, mit mondjon erre. A lány nem gúnyosan beszélt, nem számunk kérőn, szavaiból csak mérhetetlen szomorúság áradt. Neked nehezebb lesz itt maradni, mint száz csatát megvívni, folytatta a lány. Titkon sokan reménykednek benne, hogy megszeged a király parancsát és elfutsz. Nem érdekel Zsigmond parancsa. Tudom, a magad ura vagy Hunyadi János. Neked kell eldöntened menekülsze, vagy szembenézel azzal, ami itt vár rád. A lány hirtelen sarkon fordult és légies könnyedséggel, akár egy kísértet, eltűnt a falak közt sűrűsödő sötétségben. Janko egyedül maradt a várfokán. A hétszentségit neki! Elmorzolt magában néhány cifrább káromkodást is, aztán döngő léptekkel elindult az ellenkező irányba. Nem az istállók felé ment. Állítólag egy vendégszoba várt rá a vár északi traktusában. Úgy döntött, reggelig marad. Sem csatatérről, sem máshonnan nem szeretett megfutni. Anélkül, hogy gyertyát gyújtott volna, tapogatózva megkereste a szalmával bélelt egyszerű derék a a szobasarkában. A helyiség dohos volt, és csontighatóan hideg. Egyetlen, lőrésszerű ablakán vékony hártya rezgett a sűvítő szélben. Jankó arra gondolt, hozat magának egy tömlő bort a legényeivel, de aztán eszébe jutott, hogy azok már biztosan alszanak az istálló környékén, vagy jobb esetben a cseléd lányokkal szórakoznak. Hát csak szórakozzanak, megérdemlik. Hagyta az egészet a csudába, úgy, ahogy volt ruhástól csizmástól elnyúlt a szalmában, és karját feje alá vetve lehunyta a szemét. Aludni. Aludni kéne. Szél a csípkézet várfalon, a bástyák közt, s besűvített a parányi szobába is. Valahol kutyacsa holt, s harsányan röhögött egy részek katona a cselédek szállásán. Az éjszaka szokásos zajai. Jankó nem akart gondolni semmire különösen nem erre a napra, erre az átkozott, átkozott napra, az erdőből kirontó vadászokra, patakba zuhanó topáz borbálára, feszülőkeblei ringására, a tar újlaki hüllőszerű tekintetére, az izzasztó vacsorára, a gyászruhás angyarra, az egész megalázó estére. Aludni, aludni kéne már, süvítő szél, kutyaugatás, léptek nesze. A szoba ajtaja váratlanul kinyílt. Egy csukjás, köpenyes árny jelent meg benne, körvonalait élesen kirajzolta a folyoson lobogó fákja fénye. Jankó nem moccant, de izmai megfeszültek a sötétben. Várt. A jövevény lábújhegyen tette egy lépést befelé, aztán lassan behajtotta maga mögött az ajtót. Megint megdermett. Jankó szíve hevesen kalapált, miközben észrevétlenül öve felé csúsztatta a kezét a töréért. A csukjás alak még két lépést közelebb jött, görnyetten, hegyen osonva. Jankó hirtelen kitört, mint a rugó pattant a derékajról, rávetette magát a csukjásra, s egyetlen csavarintással a földre kényszerítette. Ki vagy te az istenedet, mit akarsz tőlem? Amaz Moczandi sem tudott, vinnyogott, mintha mondani akarna valamit, de Jankó karja úgy feszült a nyaka köré, hogy képtelen volt épkézlábszavakat formálni. Hát már itt sem hagytok békén? Rúgkapálva az ajtóig vonszolta maga után a csukjást. Az ajtóba rúgott, mire az résnyire nyílt, s a halvány fákja fénybe rángatva, Jankó letépte a fickó csukjáját. Mutasd magad, mielőtt kitekerem a nyakad! A csukja alól egy halára rémült férfi arca bukkant elő. Fiatalabb volt Jankónál, haját ügyetlenül körbevágták, mint valami papét. – Meg ne ölj te! – karattyolta, mikor végre szusszanni tudott Jankó szorításából. Én vagyok a szobatársad! Hunyadi hallotta, mint valami fémesen a padlóra csörren. Azt hitte gyilogtőr, törde, ahogy oda pillantott látta, hogy csak egy rózsafüzér az. Én barátként jöttem. A jövevény szeme tágra nyílt, siankó hirtelen észbe kapott, eleresztette a nyakát. A barát volnál, kopogtatnál. Kifia borja vagy, mit akarsz tőlem? A csúhás köhögve, tagjait fájlalva felült, és hunyorogva a fölötte tornyosuló hunyadira. – Te aztán éberen alszol, nem akartalak felébreszteni, ennyi az egész. – Azt kérdeztem, ki vagy? – ismételte bészjós hangon Jankó. – A nevem Zrednai János – hadarta a jövevény felemelt kézzel. – Jézus Krisztus nevére csak tegnap érkeztem, s azért vagyok itt, amiért te jó uram. – Amiért én? – Lovagyi nekem újlak. Itt megtanítanak mindenre, amit egy fegyverforgató vitéznek tudnia kell. Jankó fintorogva visszaballagott a derékaihoz, és elheveredett a szalmán. Tanuld meg, Zrednai, hogy többé ne lopozza közelembe. Ahonnan jövök, az ilyen lopózók nem sokáig élnek. Zrednai az oldalát lapogatva feltápászkodott, odavon a magát a durván faragott kis asztalkához, és meggyújtotta a mécsest. A szobát reszketeg, aranyszín derengés öntötte ki. Bocsáss meg, hunyadi János, nem akartam, én csak nem zavarok én sok vizet. Annyira idegennek érzem magam ebben a városban. Akkor már hárman vagyunk, morogta Jankó és lehúnyt szeme elé tette kezét. Eloltanád azt az Isten verte fényt? Mindjárt, uram, mindjárt, csak összehajtom a ruhámat. Zrednai úgy is tett, s amikor a székre helyezte kopott, csuhaszerű öltözékét, megpillantotta a földre hullott rózsafüzért nyögve lehajolt érte és megcsókolta. Vitézi jöttél ide? Minek a karda a papnak? Nem vagyok pap. Hát pedig annak látszol. Zredna is értettem bámult a hanyagul elnyúló harcosra. Valóban papnak adtak, uram, de ám az álhatatosság lovagi erény, uram, én bennem pedig tengernyi álhatatosság vagyon. Azzal még nem ösztörököt, morogta Jankó. Most már eloltanád azt az Isten verte mécsest, aludnék. Zrádnai motyogott valamit az orra alá, de jobbnak látta engedelmeskedni. A sötétben egy pillanatra füstbűze szállt, de az ablakrésen besűvítő szél hamar kisöpörte azt is. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod! Zrádnai letérdepelt saját derék alja mellé, és halkan mormolta az imát. Csak hogy a feléig sem jutott, amikor Hunyadi megint ráförmet. Most meg mit mázol itt, hogy az Isten haragja csapjon beléd, elhallgass végre. Túl sokat káromolod az urat, jegyezte meg zrednai. Annyit káromolom, amennyit akarom, semmi között hozzá. Különben is. Honnan az égből keveredtél te ide, úgy ejted a magyart, mint valami izmaelita. A csuhás elvörösödött, de ezt a sötétben jankor nem láthatta. Zrednán, uram, ahol jó anyám megszült engem, előbb horvátul tanul az ember. Magyarul csak gyerekkoromban, amikor apámat először láthattam. El nem az egész életedet az Isten szerelmére, vedd úgy, hogy nem mondtam semmit, inkább aludj végre. Zredna is értettem, bekászálódott az ágyába. Úgy hallottam, te sem a bölcsőben tanultál magyarul. Kockáztatta meg félénkem, miközben elhelyezkedett. Ez igaz, Janku elvigyorodott a sötétben. De én legalább megtanultam. Jó van, nem zavarlak többet ígérem. Zrednai elfészkelődött a helyén. Néhány hosszú súlyos percig csak a tette az ablakhártyát, de ekkor a csuhás halkan bocsánat kérő megköszörülte a torkát. Sokat hallottam ám már róla jó úram. Jankó egy pillanatig eljátszott a gondolattal, hogy lerúgja magáról a durva pokrócot és megfolytja a szobatársát. Azt nem hallottad rólam, hogy kitekerem a nyakát mindnek, ki nem hagy aludni? Azt hallottam, hogy roppant az erőd. Jó volna tanulni tőled egyet és mást, ami azt illeti, uram. Ha jól viseled magad és most elhallgatsz, ígérem néhány fortét megmutatok neked. Megtennéd, jó uram? Zrednai lelkesen felkönyökölt. Valóban megtennéd? Janko elkomorult. De hisz hol lesz ő már holnap ilyenkor? Esze ágában sincsen ebben a kígyófészekben maradni. Erről a dohós, jeges odúról nem is beszélve. Meg aztán ahhoz sem sok kedvet érzett, hogy ezentúl heteken, hónapokon át egy féleszű csuhással oszza meg a szobáját. Nehem, nyilvánvalóan nem maradhat itt. Aludjunk rá egyet, holnap majd meglátom, ásította. Zrednai halkan a szlávok nyelvén fejezte be a miatjánkot. Hunyadi együtt rebegte vele, de csak némán. Azon a nyelven szólt az Úristenhez, melyen Mara is fohászkodottán ezen az éjszakán. Ezzel a fájdalmas gondolattal merült álomba. Árnyokkal álmodott. Sorra dülöngéltek elő valami dohos sírboltból. Először új lakit látta. Tarkoponyájáról itt-ott már lefoszlott a hús. Csak hüllő villogtak rá haragosan a fél ahogy megállott előtte talpik páncélban. Aztán a lefátyolozott fekete ruhás nő tűnt fel, szinte siklott a föld felett. Jankó hátrált, egyre hátrált előle, míg kőfalnak nem ütközött. A gyászruhás angyal oldalra fordította a fejét, és halkan azt kérdezte. Eljötte a megbocsátás. Tessék, hebegte Jankó. Annak kivétkezett, jóvá kell tennie bűneit, folytatta a fekete ruhásnő, s Jankó hirtelen megértette, hogy nem hozzá beszél. Tudni fogod, mikor jön el, felelt valaki a mélységből, Jankó odakapta kapta a tekintetét, és látta, hogy a földet valami kaparja alulról, mintha sírjából próbálna kimászni. Látni fogod, mikor jön el. Abba maradt a kaparászás, mert a háttérből, a kripta felől egy megtermett árny közeledett lopakodva. Ki ez itt? Ki jár az éjszakában? kérdezte a gyászruhás angyal. Akin a sárkány jele van, mormolta a mélység. Aki élt és még nem született, aki visszatért. Kinek elveszejtésére jö, kérdezte a gyászruhás angyal. Annak ki vétkezett. Lásd, mint sűrű vitt az éj, elemésztie majd a vétkezőt. Elveszejti majd. S ha nem hagyom, tudni fogod, mikor kell megbocsátanod, mormolta a mélység. Már alig él a fény, körbeveszi őt az éj. Ha itt az idő, vezest ki az éjszakából, de vigyázz, ki a sárkány elét hordja, ki élt, s még nem született, itt van már. Az éjszakában vadászik, ki visszatért, mindkettőtök elvesz, ha kihunya fény. Majd fogom a kezét, mondta a gyászruhás angyal. Szívedben hát béke van. Nincsen, s nem lesz soha. Terjeszt hát ki szárnyaid, éjszaka angyala. Jankó megrettembe bámulta, ahogy a fekete ruhás nő szembe fordul vele, s fagyos mosolyjal az ajkán így szól. Készülj, mert a leghosszabb éjszaka jő. A holtak gyorsan vágtatnak. Jössze velem. Jankó tiltakozni akart, de valami ellenállhatatlan erő a gyászruhás angyal felé taszította. A nő megfogta a kezét. Félsze, mond. És ekkor Jankó zihálva felébredt. Zúgó fejjel kóvályogva öltözködött. A szobatársa az rednai már korábban felkelhetett, mert nyoma sem volt sehol. Ostoba állom, gondolta Jankó, miközben szabjáját felkötötte övére. Mégis jelentenie kell valamit. Elindult lefelé a várudvarra, hogy megkeresse hat legényét, de útközben az öreg újlakitoppant elé a kerengőn. Unyadi, jó, hogy látlak, jöjj velem! Jankó kelletlenül követte. Az öreg egy díszes szobába vezette, melynek ablakai a Dunára nyíltak. Szédítő látvány tárult Jankó szeme elé, de nem maradt ideje a folyó zölden kanyargó szalagjában és a túlparti vadonban gyönyörködni, mert új laki rögvest a tárgyra tért. Jó atyád, vajk, levelet küldött nekem. Azt kéri, ne engedjelek innét semmi szín alatt. Jankó lesütötte a szemét. Tudom, mit gondolsz te most, fiú. A helyedben biztosan én is éppen ezt gondolnám. Mégis arra kérlek, maradj! Te talán eltűrnéd azt, amit fiad? A fiam üres fejű bolond, csattant fel új Éppen erről van szó. Szeretem a fiam, ahogy minden jóra való atya szereti fihát, bármilyen tökkel ütött idióta legyen is. Én azonban azt akarom, hogy Miklósból ember váljék. Segítsed ebben! Ha kell, leckisztesd meg! Én, uram, itt? Tulajdonfészkében? Az acélt megedzik az Istenért, az én Miklósom túlontúl asszonyi nevelést kapott. Jól forgatja a kardot, vont vállat kelletlenül Jankó. Galambócnál bizonyította. Karja erős, de lelke gyenge. Az öreg könyörgön összetette eres kezeit. Leckésztesd csak, edzed meg a lelkét, és én nem leszek hálátlan. Jankó hátrált egy lépést. Te nem ismered jó fiadat, uram, mondta megfontoltam minden szavára ügyelve, ahogy egyetlen jóra való atya sem ismeri fiát. Ott hagyta az öreg új lakit, bírkozzon csak azzal, amit hallott. Néhány perccel később Jankó a cínteremben találta magát, ahol már legalább tucatnyi ifjú várakozott türelmetlenül. Egytől egyig jóval fiatalabbak voltak nála, némelyikük még tizenöt esztendősnek sem látszott. Kifogástalan öltözéket viseltek, oldalukon fényes, olasz kardot hordtak, s hajuk csak úgy illatozott az olajos keülcsöktől. Ezek a tejfeles szájú ifjoncok pislogtak Jankó felé lekicsinlőn, pökhendi kifejezéssel. Jankó nem törődött velük, megigazította kopott gúnyáját. A sarokban megpillantotta a zrednait, ki a többiektől különhúzódva állt egy ablaknál. Döngő léptekkel oda ment hát hozzá. Hát, te a kezd, barát! Hajnal előtt ébredek, felelt csöndesen Zrednai. Anyám erre szoktatott. Jankó most napvilágnál jobban megnézte magának. Zrednai még nála is alacsonyabbra nőtt, de mivel válla sem volt épp széles, karja sem túl vastag, sokkal törékenyebbnek tűnt. Mozdulatai lassúak, tétovák voltak, egy bizonytalan ember örök vívódásáról árulkodtak. Arcvonásai durvának tűntek, Elálló füleit nem takargathatták a rosszul nyílt barna Szemei kisé mélyen ültek, de kiugró homloka árnyékából barátságos, jóindulatú tekintet pásztázta a körülötte lévőket. Szerencsétlen fickónak tűnt, Sjankó most szánta csak igazán, amiért éjjel oly ridegen viselkedett vele. hát harsokta és baráti zrednai vállára tette a kezét. Úgy fest, mink volnánk itt a legvénebbek. Te is észrevetted, uram. Mikor beléptem, ide figyelj. Ne urazzá te engem, János a nevem, de szólítsál Jankónak, ahogy a barátaim, no meg az ellenségeim. Zrednai hitetlenkedve ránézett, aztán elvigyorodott. A mosoly furcsa grimasszát orzult, tovább rontva a szerencsétlen összképet. Fogai sárgák voltak, némelyik feltűnően csorba. Megtisztelsz engem, Jankó, igazán. Kiküldött ide, faggatózott tovább hunyadi. Atyád! Magam jöttem. Eddig asszonyanyám mellett otthon tengődtem, mert elkélt a segítség. Földet igazgattam, birtokot, nem nagyot kicsit, de most, most úgy hiszem, itt az ideje, hogy megtaláljam Isten rám mért akaratát. Anyám papnak adott volna szíve szerint, de én, tudod, harcolni akarnék. Anyádnak igaza lehet, papnak jobb volna. Harcolni akarok, ismételte meg elszántan zrednai. Siankó megállapította magában, az ilyesfajta elszánás sokra veszi a férfi embert. Hogy is mondta ez a flótás az éjjel? Én bennem tengernyi álhatatosság vagyon. No, hiszen. A csataterek tele vannak álhatatos ifjak elkapart csontjaival. És te, uram, akarom mondani Jankó, én nem magamtól jöttem, küldtek. Itt állok vénségemre a szégyen közt, ez. Vitézi iskola nekem, ki százakat ölt, Zrednai eltátotta a száját. Százakat-e? Hát igaz, amit beszélnek? Hogy híres kartforgató volnál? Jankó büszkén kidüllesztette a mellét. Mit tagadjam? Igaz. Akkor... Zrednai mélyen ülő szemei zavartan csillogtak. Akkor tényleg nem értem, uram. Jankó, mi keresni valód van itten? Mielőtt Hunyadi felelhetett volna, kitárult az ajtó és bevonult rajta a házura. Az öreg újlaki kényelmes, gombolatlan dolmányt viselt, melyett ám be sem tudott volna zsinórozni terjedelmes hasa miatt. Mögötte fia lépkedett peckesen, a tarkölyök karján vezetve aráját, borbálát. A lány kifejezéstelen arc kifejezéssel lépdelt, ügyet sem vetve a felsorakozott apródokra. A sort néhány familiáris lovags udvarhöl zárta. Köztük Jankó felfedezte a gyászruhás angyalt, ki most is a többiektől kisé elmaradva magányosan követte a többieket. – Nem Jövendő vitézei! – kiáltott az öreg ki, mikor megállt a cinterem közepén. – E házúraként köszöntlek benneteket. Néhányan már hónapok óta szolgálatomban álltak, mások épp csak megérkeztek. Az öreg bíztatóan Jankóra pillantott. Régi hagyományaink s királyunk szent akarata szerint ti nem csak vendégek vagytok e házban, de hősi hivatást is tanulni jöttetek. Nemes házak ifjú hajtási, eljövendő urai, még gyengék vagytok és tapasztalatlanok. Nehéz idők járnak mostanság, és nektek el kell sajátítanotok mindent, amit egy lovagnak tudnia kell. Gyámolítsátok a gyengét, védjétek a véttelent, óvjátok hitünket és királyunkat. Az ifjak átszellemülten bámultak az öregre, s ebben a pillanatban, hogy szeme sarkából végigmérte őket, Jankó szíve elszorult. Milyen lelkesek, milyen tudatlanok, s mi rég volt ő is ilyen. Hirtelen sokkal öregebbnek érezte magát még annál is, mint kora vállára mért. Az ő szíve többé nem lelkesül íjhévvel, és ezt fájt nagyon. Persze, ne higgyétek, hogy újlag csak a féle apródiskola lészen számotokra, folytatta az öreg. Olyat minden romos kúriában találtok, fiaim. Újlag többennél. Itt nem holmi babonás, fonott hajú sámánok okítják az íjazást, nádi cselvetést, toportyán fogást. Itt nem zsíros bajszú parasztok mutatják az otrombaölést ölést puszta kézzel fejszével el lovagot nevelnek nemes lelkű, acélos akaratú és pallérozott elmélyű hősöket. Ti majdan Krisztus bajnokai lesztek, legalábbis azok, akik megállják közületek az emberpróbáló feladatokat. Ne feledjétek, felkent királyunk nem csak magyar király, de Krisztus királyságának ura is, nem sokára Róma császára és egy napon Jeruzsálem királya lészem. Ti az univerzalitász Kriszti bajnokai lesztek fiaim, a Szentföld felmentői, az új birodalom urai. Amit itt tanultok, nem holmi fortélyos kartforgatás. Ölni minden tud. A lovag több gyilkosnál. A lovag a megtestesült álhatatosság. A lovag Isten akarata. Véssétek jól az eszetekbe, hogy egy napon talán ti magatok is tagjai lehettek a legszentebb testvériségnek. Annak a rendnek, mely magasztos küldetésével beteljesíti Krisztus királyságát ezen a földön. A sárkányos rendnek, mely a legszeplőtelebb, legmagasztosabb eszmék harcosainak testvérisége itt, e sanyarú földi világban. A sárkány jelét azonban csak kevesek viselhetik, de ki tudja? Pillantása megakadt fiáns, ahogy végigmérte a tarkőköt, az öreg tekintete elhomályosult. Ki tudja? Tán köztetek is lesz, ki viselni fogja a sárkány jelét egy napon. Miklós megelégelte atya szavait, előrelépett és karjait hátamegett összekulcsolva így szólt. Itt csak az marad ki engedelmes, mától azt teszitek, amit parancsolok, uratok vagyok és vezéretek, értettétek-e? Az ifjak átszellemülten bólogattak, még Zrednai is elégedetten biccentette az igent. Janko arca ellenben elvörösödött. Mától a testeteket és a lelketeket edzük, folytatta a tarkölyök. Minden tudnotok kell, amit egy művelt európai lovagnak illik. Tudni is fogjátok, arról én kezeskedem. Napkelte előtt ébredtek. Zrednai megértőn bólintott. Csak Jankó fordította el a fejét bosszúsan. Imával kezditek a napot, és imával fejezitek be. A kettő között pedig... Elkezdhetnénk már végre, vágott közbe váratlanul Jankó. A szavai idegenül visszhangoztak a terem falai közt. Templomban is unom a papolást. Az ifja bújlaki vékony, pengemetszésű ajka elfehéredett. Olá, Kár neked itt! Elég! vágott közbe az öreg. Egy szót se többet! Hunyadi! Te nagyra vagy azzal, amit eddig véghez vittél, igaz? Jártál már csatában. tudod de mit? Segítségünkre leszel abban, amit tudsz, és mi segítségedre leszünk abban, – Mit még nem tudsz? Érted? Jankó feszülten bólintott. – Értem. – Önuralom, fiam! – tette hozzá az öreg csípőretett kézzel. – Te harcoltál a rácok közt. Ismered a cseleiket, ismered az oláhok fortéjait. Ismered a kunokét, a székelyekét, magyarokét leginkább. Harcoltál már törökkel. Te többet tudsz legtöbbünknél itt, a délvidéken. Jankó meglepetésében nem tudott mit felelni, nem szokott az ilyesfajta dícsérethez. Amit pedig nem tudsz, az öreg új most már szinte suttogott. Tán épp a lényeget, fiam. Azt itt megtanulod majd. Faragatlan vagy és pimasz. Azt hiszed, minden tudsz már. Én is épp ilyen voltam, de ahhoz, hogy vigyed valamire, palléroznunk kell téged. Javadra válik majd. Az új lakiház szolgálatában magasra viheted. Ezt ne feledd. Jankó fejet hajtott. És mostan a híveim! Az öreg vigyorogva terelgetni kezdte vendégeit a családi kápolna felé. Hunyadinak minden akarat erejére szüksége volt ahhoz, hogy lehajtott fejjel követni tudja a lelkes menetet. Pedig a kápolnában kellemes meglepetés várt rá. Ketten már ott térdepeltek a díszes oltár előtt. Vendégek, kik kora reggel érkeztek Dunai Gályán. mit mindkettejüket rögvest megismerte. A délcek, középkorú férfi és a vértek és sisak nélkül oly törékeny asszony egyszerre fordultak az érkező felé. Az asszony jankóra szegezte tekintetét, aztán elmosolyodott, oly meleg és édes mosolyjal, ami még a sziklát is megolvasztotta volna. Rozgonyi Cicelle Az ifjú fejet hajtott és türelmesen várt, amíg az öreg újlaki üdvözölte vendégeit. Néhány udvarias szó után rozgonyi ispán egyszerűen félretolta újlakit, és szúrós tekintettel végigmérte hunyadit. No, hát, te veszed farkas, hogy viseled magad? Jankó nagyot nyelt. Mindent megteszek, ami erőmből és türelmemből telik nagy uram. Rozgonyi felnevetett talán túl hangosan is, hogy a kápolna csak úgy visszhangzott belé. A türelmedre itt több szükség lesz fiú, mint az erődre. De így is igen csekély vétkezés vár rád, mind azért, amit tettél, ugye tudod? Tudom, uram. Hajd a fiút, lépett uram mellé Cicella asszony belékarolva a Délcegispámba. Én ismerem a lelkét. Ő jó. Jankó beleborzongott ebbe a két szóba. Ő jó. Milyen angyali szeretet csengette két rövid szóban. Nem is a szavak jelentése, hanem a hang békessége volt, ami megremegtette a szívét, és eloszlatta az indulatok gyülekvő fellegeit a feje fölől. Roszgonyi felvont szemöldökkel nézett le a búvó asszonyra, és megértően bólogatott. Ő jó. Ha jó, hát jó. Akkor nincs helye kétségnek. Amit Cicella mondott, az volt a megfelebb szó. Akire ő azt mondta, hogy jó, annak az embernek a becsületéhez kétség nem férhet. Rozgonyi asszony a apró kezét saját lapát tenyerébe ragadta. Hallottad, fiú, ne hozzá azokra, akik bíznak te benned. Azzal visszafordult vendéglátójához, hogy szót váltson vele, még mielőtt a ceremónia szerint mind imához ereszkednek. Hunyadi zsibongó szívvel álltott és figyelte, ahogy Cicella asszony elszakadt urától és kitárt karral a gyászruhás szépséghez siet. Hát ezek ismerik egymást. Úgy ölelkeztek össze, mint rég nem látott testvérek. A fiú figyelmét az sem kerülhette el, hogy borbál a szája széle bosszusan megrándult, ahogy a két nő átkarolta egymást. Nézd, suttogta hátra zrednai Jankó. Ez egyre érdekesebb. Most már csak jó volna tudni, ki ez a fekete penész virág. Zrednai, aki az árnyékba húzódva várakozott, most elképedve fordult felé. – Ne szólj így róla! – Hogyan miért ne? – Mert nem illő, Nem illő, Mi vagy, te illem tanár? – Azért ne szólj róla így, mert ő… ő az én kedvesem. Ebben a pillanatban a kápolnába lépett az új házi káplánja, és ájtatos képpel az oltár mögé bicegett. A házura a fiával és borbálával, no meg a rozgonyiakkal előre lépett, hogy közvetlen az oltár elét érdepelhessenek. Jankónak és a többi apródnak csak hátul maradt hely. Unyadi úgy hallgatta végig a szertartást, hogy jószerivel egy szót sem belőle. Képtelen volt figyelni. Szemes arkából egyre a gyászruhás angyalt leste, aki teljes odaadással mormolta az ima szavait. Ez a sötét szépség zrednai kedvese lenne. Az lehetetlen. Legszívesebben azonnal elkapta volna újdonsült társát, hogy kifaggassa, de míg a mi se tartott viselkednie illett. Amikor pedig a szertartás véget ért, az ifja bújla kiterelte ki valamennyiüket a várudvarra, hogy megmozgassák kissé tagjaikat. Jankó nem bírta kivárni, míg leérnek a szűk csigalép csönzrednai mellett lépett. Már épp megszólalt volna, az apródruhába bújt csuhás felemelte az ujját. – Megmondtam, őt ne bántsad, egy rossz szó és… – és… – vigyorodott el Jankó. – Csak nem harapod át a torkom te… Zrednai kelletlenül elfordította a fejét. Ő áldott, tiszta lélek, ha kell, követném a világ végére is. No és ki ez, valami új laki féle? Még csak az kéne... Anyja parancsolta ide alig na nagyasszony mellé, míg a mennyegző meg nem lesz. Én pedig követtem ide. Követném mindenhová. No csak, azt hittem Vitézióskoláért jöttél. Azért is. De éppenséggel azért mehettem volna máshova. Erzsébetem, szóval Erzsébet. Jankó kíváncsian fürkészte a csuhás durva vágású parasztos vonásait. Szép név az, ráadásul a rokonom, vont vállat Zrednai. A római pápa nem pereputjod véletlenül? Úgy értem, nagyon távoli rokonom. Az én anyám is garázdalány volt ugyanis, ahogyan az övé. Kicsi a világhunyad János. Azóta szeretem Erzsébetet, hogy megpillantottam. Talán itt új lakon itt talán észrevesz majd, felfigyel rám. Azt mondtad, kedvesed. És még csak fel se figyelt rád? Ej, ezt te nem értheted. Mit tudott te, milyen a szerelmes szív szenvedése? Én már, én már felfettem Erzsébetem előtt az érzelmeimet. De ami azt illeti, egyelőre sajnos még nem kaptam egyértelmű választ. Jankó komoran bólogatott. Ím hát nem csak ő szenved a szerelem sebeitől. Anyám neve is Erzsébet. Szép, szép, de azért a gyásztruhát levehetné. Egész csinos lenne tán, ha emberi mód öltözködnék. Minek csúfítja magát feketével? Mielőtt Zrednai felelhetett volna, mind kiértek az udvarra. Újlaki gúnyosan végig a felsorakozott apródokon. – No, akkor kezdődjék, kiáltotta. – Most megtanultok lovagmódjára a nyerekbe maradni. Az ifjak felmordultak és elkerekedett szemmel figyelték, ahogy a teljes lovagi vértet viselő Miklóst az apródok felsegítik lovára. Különösen te figyelj, Paraszt Mód már megülöd a lovat. Most tanulj, hogy teszik ezt az urak! Azt hiszem meg fogom ölni, Mormult a maga elé hunyadi. Zrednai jobb hián háromszor keresztet vetett, mielőtt kilépett volna a napsütésre.